Не хотіла більше лишатися в Стамбулі, бо не мала з ким. Колись були хоч вороги, тепер і ворогів не стало. Пошкодувала, що не взяла з собою сьогодні Гасана з його відчать духами. Підганяли б неповоротких євнухів, і вона не лишалася б без охорони і захисту. Самотність серед цих вкритих правічними пущами гір була хоч приємна, але страшна. Галявино обступали темні гущавини – на які Роксолана не могла тепер і поглянути безляку А щойно ж пробилася крізь них проринула своїм конем, який тепер спокійно подзвякував уздечкою йде за спиною Вона ніяк не могла стямитися від своєї зухвалости Від розкочів самотності І водночас від незбагненного страху, який обіймав її дедалі міцніше і дужче Хочете подумати, кого мала боятися? Тиша лежала довкола неторкана, нерушима, може і справіку. правіку. М'яке дерниння, по якому ступала, поглинало навіть найменший шерих. Враження було, ніби ступає в порожнечу. Зависла в просторі, пильнованому з чотирьох країв ангелами, які держать чотири вітри земні, щоб не віяли вони ні на суходіл, ні на води, ні на деревину. Як мріялося усі ці нестерпно довгі роки, Вивільнитися від безсонного нагляду Проклятих стамбульських очей Сховатися чи на небі, чи під землею Бо дай на мить відчути свободу Позбутися нагляду А тепер була сама в цілому світі І не могла звільнитися від невиразного страху Якби ж то хоч війну вітерець Тріснула падаючи з дерева суха галузка Крикнула десь у верховіттях пташка, заіржав її кінь. Ніде нічого. Завмерло, принишку, насторожилося, причаїлось. Навіть кінь мовби закам'янів і вже не пирхав, не подзвонював вуздечкою, а вона боялася озирнутися назад. А що, коли провалився крізь мухи або поглинули його гущавини? А саму теж нездоланна сила притягувала до густої стіни дерев? Так ніби хотіла заблукати там, як колись настка чагрова на місці їхнього рогатина. Але ту вивів рогатий олень, а хто виведе тебе на стусю хорем, роксолано. Ішла тепер, мов Сновида, безпорадно виставляючи поперед себе руки, в одній з яких тримала непотрібний розцяцькований спис, перетинала галявину, наближалася до найщільніших, найчорніших гущавин. І коли вже підійшла до них мало не впритул, вони безшелесно розсунулися, а може то тільки в зболеній тривожній її уяві відбулося те все. І вилетів звідти страшний велетенський звір, неначе наче запак каліпсиса, яким лякав колись усіх у рогатині отець Лісовський, подібний до рисі звір. З ногами, як у ведмедя, з пащі, як у лева Семиголовий і десятирогий І, мов би, стрибнув той звір на неї А вона не мала куди подітися Не вміла порятуватися, а тільки наставила на нього свого списика Вхопивши його обіруч А тоді замахнулася ним, як простою палицею Тупнула на звіра і закричала відчайно «Ти куди?» І звір відвернув Десятирогий і десятиокий Не лишив по собі ніяких слідів і нічого не лишилося, навіть страху в душі. Тільки чула свій голос, який кричав «Ти куди?». Голос, який лунав невгавно, і хтось ніби питав її стурбовано і стривожено, що сталося, що відбулося, що закінчилося, що почалося. Лихо чи щастя, торжество чи катастрофа. Озирнулася. Кінь пасся коло ліщиного куща, де вона його прив'язала. Видовжуючи м'яку верхню губу, хапав траву, жував її великими міцними зубами, зелена піна скапувала йому з вудил, забула розгноздати коня. Султанші не розгноздують коней, і нікого не розгноздують, тільки загноздують. Чи була Султаншою тут, на цій галявині, у мертвій самотині, у моторошній тиші, з якої хтось вичистив життя, ніби плід з утроби матері? Привиди тепер обступали її звідусіль, зраділо заповнюючи порожнечу тиші, творячи стіну ще щільнішу, ніж чорні гущавини, з яких на неї стрибав звір містичного перестраху.